hogy az új hálószobám az emeleten van, ha bár korábban még sosem volt itt. Világos, hogy míg rám várt, körülnézett, de akkor sem érdekel. Tiltakozó nélkül hagyom, hogy felmenjen a lépcsőn, belép a hálószobámba, szikrázó napsütés ömlik be a padlótól plafonigérő ablakokon keresztül. Rácsapok a falon lévő gombra az ajtón belül, és a redőnyök elindulnak lefelé.